Agonie și extaz, pista 14." Râsul a avut darul de a sparge gheața. Străinii de la masa lui Lorenzo, care nu se văzuseră niciodată până atunci și aveau poate feluri de viață cu totul opuse, se porniră la vorbă cu cei din jurul lor. Michelangelo, care nu știa ce-i veselia și fusese neplăcut surprins de prezența unui bufon la masa lui Lorenzo, simți cum încruntarea lui dezaprobatoare se topește. Contesina îl observase. Nu-ți place să râzi?" Nu sunt învățat. La noi acasă nimeni nu râde." Tu ești ceea ce profesorul meu de franceză numește un om serio." Dar și tata e un om serios, numai că el e de părere că râsul poate fi de folos." Ai să vezi după ce vei locui cu noi un timp." Farfuriile de pește au fost strânse și s-a servit apoi frito misto, ghiveș de legume." urmărindu pe Lorenzo în timp ce vorbea pe rând cu vreo 30 sau 40 de oaspeți sau chiar cu mai mulți, Michelangelo era prea absorbit ca să poată gusta din mâncare. Il Magnifico lucrează tot timpul mesei?" Toți acești oameni, zgomotul, discuțiile și veselia îl încântă. Totodată însă, el când se așează la masă are o sută de scopuri în gând și când se ridică, toate sunt îndeplinite. Slujitorii de lângă ascensoare scoteau acum purcei de lapte la frigare, cu rozmarin în gură. Il cardiere, care improviza acompaniindu-se la liră, îi distra cântând în versuri mate și cadențate noutățile și cancanurile săptămânii, însoțite de comentarii satirice. După desert, oaspeții se plimbară prin spațiosul foyer. Contesina îl lua de pe Michelangelo. Știi ce înseamnă să fii prieten cu cineva?" îl întrebă ea. A încercat granacii să mă învețe." Toți sunt prieteni cu medicii," făcuia domol Și nimeni." Capitolul 2 A doua zi dimineață, Michelangelo ieși la plimbare împreună cu Bertoldo în aerul diafan de primăvară-timpurie. Sub bolta cerului de un azuriu intens, Blocurile de piatră ale Florenței se învăpăiau ca aurul, pe măsură ce absorbeau razele soarelui. Deasupra, pe dealurile de la Fiezole, fiecare echiparos, vilă sau mănăstire, se detașa pe fondul verde cenușiu al măslinilor și viței de vie. Se îndepărtară spre fundul grădinii, către colecția de blocuri de marmură. Parcă s-ar fi aflat într-un cimitir vechi, cu pietrele de mormânt răsturnate, în albite de soare Bertoldo se întoarse către ucenicul său Cu o umbră de sfială în ochii lui albaștri spălăciți Fără îndoială, nu sunt un mare sculptor în marmură Dar cu tine aș putea deveni poate un mare profesor Uite o bucată frumoasă de carne izbugni Michelangelo plin de elan Bertoldo zâmbi la auzul acestei expresii din jargonul pietrarilor Silueta pe care vrei să o cioplești trebuie să urmeze structura blocului. O să-ți dai seama dacă urmezi sau nu mersul fibrei, după felul cum se desprind cioburile când o lovești. Ca să vezi în ce sens merg vinele, toarnă apă pe blocul de marmură. Punctișoarele negre, chiar la marmura de calitate, sunt pete de fier. Uneori pot fi înlăturate cu dalta. Când lovești o vână de fier, o simți, deoarece e mult mai dură decât marmura, și fierul din mâna ta se ciocnește cu fierul din piatră Îmi vine să scrâșnesc din dinți numai când mă gândesc la așa ceva De fiecare dată când alta lovește marmura, sfărâmă cristale Un cristal sfărâmat e un cristal mort Cristalele moarte aduc ruina sculpturii Trebuie să înveți să cioplești blocurile mari fără să zdrobești cristalele Când voi reuși asta? Mai târziu Bertoldo îi vorbi despre bulele de aer care fac ca marmura să se desprindă în bucăți sau să se macine din pricina intemperiilor. Ele nu pot fi văzute din afară și trebuie să ajungi să știi când se găsesc înăuntrul pietrei. Ca la alegerea unui măr, poți să-ți dai seama că e bun pentru că se bombează în afară spre spațiu într-o formă sănătoasă pe când un măr putre tinde să devină concav de parcă ar fi strivit de spațiu. Marmura e ca omul. Trebuie să cunoști bine ce ascunde pe dinăuntru înainte de a porni la treabă. Dacă în tine există bule de aer ascunse, atunci îmi pierd timpul de geaba. Michelangelo răspunse cu o glumă copilărească, pe care Bertoldo se făcu că nu aude. În schimb, se duse să ia o garnitură de unelte din șopron. Iată un puncii. E un instrument pentru tăierea marmurii. Iată un unieto. Un și un scarpelo. Acestea sunt uneltele cu care se dă forma. Bertoldo îi demonstră că și atunci când se sparge marmura ca să înlăture ceea ce nu-i trebuie, e necesar să lucreze cu lovituri ritmice, astfel încât să obțină linii continue de jur împrejurul blocului. Niciodată nu trebuia să termine doar o singură parte, ci să lucreze din toate părțile, păstrând legătura între ele. Înțelegi Michelangelo am să înțeleg după ce o să-mi dați frul liber printre blocurile astea de marmură. Eu învăț cu mâinile, nu cu urechile. Atunci, destupele bine. Faunul acela n-a fost prea rău, dar rezultatele le-ai atins prin intuiție oarbă. Pentru a obține rezultate statornice, ești obligat să știi de ce faci așa și nu altfel. Atelierul de sculptură Aflat în aer liber, era un amestec de fierărie, tâmplărie și potcovărie. Găsea acolo la îndemână cantități de grinzi, icuri, capre de lemn, fierăstraie, echere mobile, ciocane, dălți de lemn pentru reparatul mânerelor de ciocan. Podaua era cimentată ca să asigure un sprijin zdravă în picioarelor. Rezemate lângă forje, Stăteau vergelele de fier suedezi, de curând sosite, pe care granacile le cumpărase cu o zi înainte ca Michelangelo să-și poată alcătui o garnitură completă de nouă dălți. Bertoldo îi spuse să facă focul în cuptor. Lemnul de castan dădea cel mai bun cărbune și producea o căldură molcomă, intensă, constantă. Eu știu cum se călesc uneltele pentru Pietra Serena," se făli Michelangelo. Am învățat la familia Topolino Când fierul se încinse, întinse mâna la foale o vârtelniță cu lame de metal de jur în prejur, ca să atâțe focul Basta! făcu Bertoldo Acum lovește ușor vergelele astea de fier unele de altele și vezi dacă sună ca niște clopote Vergelele erau dintr-un fier de calitate bună, în afară de una pe care o dădu la o parte când focul fu îndeajuns de încins, se cufundă în alcătuirea primei sale garnituri de unelte. Știa că omul care nu-și făurește unelte proprii nu va face nici sculptură proprie. Orele treceau. Nu se oprirea din lucru pentru masă. Se lăsa în serarea când bătrânul se făcu livid la față, gata să-și piardă cunoștința. Ar fi căzut dacă Michelangelo nu l-ar fi prins în brațe. Îl purtă spre casino, uimit că Bertoldo era atât de ușor, mai ușor decât o vergea de fier suedez Îl așeză pe maestrul său cu grijă pe un scaun Cum am putut să vă las să lucrați atâta?" gemu el În pomiții fragile a lui Bertoldo pulsă o umbră de culoare N-ajunge să cioplești cu fierul marmura, trebuie să ai fier și în sânge!" A doua zi de dimineață, Michelangelo se trezi pe întuneric, în tăcere, ca să nu-l trezească pe Bertoldo și străbătu străzile adormite ca să ajungă la grădină odată cu zorile. Știa că primele raze ale soarelui dădeau la iveală adevărul din marmură. În acele raze pătrunzătoare, marmura devenea aproape translucidă. Toate vinele, imperfecțiunile, golurile, erau date în vilag fără cruțare, iar marmura care dovedea calități în lumina soarelui de dimineață le păstra și la căderea nopții. Trecu de la un bloc la altul, lovindu-le ușor cu ciocanul. Blocurile solide scoteau un sunet ca de clopot, cele cu defecte o bufnitură surdă. O bucată de marmură de dimensiuni mai reduse care fusese expusă intemperiilor în vreme îndelungată, căpătase un înveliș dur. Cu ciocanul și dalta îndepărtă scoarța fibroasă ca să ajungă la substanța pură, lăptoasă, de dedesubt. Dornic să afle direcția fibrei, ținu ciocanul strâns și sparse colțurile ieșite în afară. Mulțumit de ceea ce află, luă o bucată de cărbune și desenă pe marmură capul și barba unui bătrân. Trase o bancă, se așeze călare pe bloc, strângându-l între genunchi, apoi luă ciocanul și dalta. Tot trupul îi se destinse într-o poziție firească. Încordările din el se topeau cu fiecare așchie ce cădea. Piatra îl întregea, îi dădea trup, se simțea împlinit și întreg. Brațul îi devenea mai ușor și mai puternic pe măsură ce orele treceau. Uneltele de metal îi dădeau sentimentul unei armuri, îi dădeau forță. Se gândea. După cum lui Torigiani îi place să strângă în mână o pușcă, lui Sansovino coarnele plugului, lui Rustici să mângă blana aspra unui câine, iar lui o trupul unei femei, tot așa eu mă simt cel mai fericit cu un bloc de marmură strâns între genunchi, cu ciocanul și dalta în mâini. Marmura albă era inima Universului, cea mai pură substanță creată de Dumnezeu. Nu numai un simbol al Dumnezeirii, ci un portret, felul în care Dumnezeu se mărturisește pe sine. Numai o mână divină putea să creeze o frumusețe atât de desăvârșită. Se simțea ca făcând parte din materia albă din fața lui, îi simțea întregime de parcă ar fi fost a lui însuși. Și l-a pe Bertoldo citindu-l pe Donatello. Sculptura e arta care, îndepărtând tot ceea ce e deprisos din materialul în lucru, îl reduce la forma plăsmuită în mintea artistului. Nu e oare la fel de adevărat că sculptorul nu poate impune marmurii o altă linie decât cea potrivită cu propria sa natură? Era încredințat că, oricât de cinstită ar fi fost concepția sculptorului, ea n-ar putea duce la nimic dacă nu s-ar armoniza cu natura blocului Într-un sens, sculptorul nu putea fi niciodată cu desăvârșire stăpân pe soarta lui, după cum era pictorul Vopseaua e fluidă, poate să se scurgă și peste colțuri Marmura era tăria însăși Sculptorul în marmură trebuie să îndure disciplina strictă a unei tovărășii El și cu marmura fac una își vorbesc unul altuia. Pentru Michelangelo, atingerea marmurii era suprema senzație. Satisfacția prilejuită de oricare alt simț, gust, văz, auz, miros, nu i se putea asemui. Îndepărtase învelișul exterior. Acum, săpa adânc în masă, pătrundea în înțelesul biblic. În acest act al creației era necesară o străpungere, o pătrundere, lovirea și pulsarea ascendentă spre o culme grandioasă, spre posesiunea totală. Nu era doar un act de dragoste, era chiar actul dragostei, contopirea propriilor sale tipare interioare, cu formele inerente ale marmurii, o însămânțare al cărei autor era el, cel ce crea opera vie de artă. Bertoldo intră în atelier și, văzându-l pe Michelangelo la lucru, strigă, nu, nu, e greșit, oprește-te, așa cioplește numai un amator Michelangelo se întoarse spre a dovedi că-i auzise vocea peste izbiturile ciocanului, dar fără să întrerupă mișcarea de scobire a unietoului Michelangelo, a început pe dos Dar Michelangelo nu-l auzea Bertoldo se întoarse cu spatele ca să nu-l mai vadă pe ucenicul său, care tăia de în piatră de parcă aceasta ar fi fost peltea de gutui. Clătină din cap cu o disperare înveselită. E ca și cum ai încerca să împiedici vezuviul să erupă. Capitolul 3 În seara aceea, făcu baie într-o cadă cu apă fierbinte, așezată pentru el într-o cămăruță din capătul coridorului, Îmbrăcă o cămașă și ciorap de culoare albastru închis și îl însoțit pe Bertoldo în studiolo la Lorenzo pentru cină. Era neliniștit. O să poată rosti vreo vorbă? Academia Platon era vestită drept centrul intelectual al Europei. O universitate și o tiparniță, un izvor al literaturii, un fel de centru de explorare a lumii, ce urmărea să prefacă Florența într-o a doua Atenă. Ce bine era dacă l-ar fi ascultat pe dascălul său Urbino când citea din vechile manuscrise grecești. Focul trosnea în cămin, lămpile de alamă de pe biroul lui Lorenzo răspândeau o lumină blândă, domnea o atmosferă plăcută, intimă. Șapte scaune se aflau rânduite lângă o masă joasă. Rafturile de cărți, basoreliefurile grecești, Cutiile cu camee și amulete făceau încăperea prietenoasă și plăcută. Grupul Platon îl primi fără a-i da prea multă atenție, apoi își urmară discuția lor despre valoarea comparativă a medicinei și a astrologiei ca științe, oferindu-i lui Michelangelo prilejul să facă pe rând cunoștință cu înfățișarea și personalitatea celor patru învățați, cunoscuți drept cele mai strălucite minți din Italia. Marsilio Ficino, de 57 de ani, întemeiase Academia Platon pentru Cosimo, bunicului lui Lorenzo. Acest omulet, sub un metru deși chinuit de stăruitoarele sâcâieli ale ipohondrului, tradusese pe Platon în întregime și devenise un adevărat dicționar ambulant al vechilor filozofi, tălmăcind în totalitate creația înțelepciunii egiptene, Înainte de a înghiți opera celorlalți înțelepți De la Aristotel la alexandrini, confucieni și zoroastrieni. Pregătit de tatăl său să devină medic Cunoștea foarte bine și științele naturii Ajutase la introducerea tiparnițelor în Florența Scrierile sale atrăgeau învățați din toate colțurile Europei Veniți să-i asculte prelegerile În minunata lui vilă din Caregi. Proiectată de Michelozzo pentru el, la cererea lui Cosimo, gospodărită acum de nepoatele lui, păstra aprinsă o lampă nemuritoare în fața statuii lui Platon, pe care se străduia să-l facă recunoscut oficial de biserică, drept cel mai scump dintre discipolii lui Hristos. Un act de erezie, dar și de răsturnare a cronologiei istorice, pentru care Roma aproape îl excomunicase. Nepoatele spuneau despre el cu ironie. Știe să recite în întregime un dialog din Platon, dar nu ține niciodată minte pe unde și-a lăsat papucii. În continuare, Michelangelo își îndreptă atenția spre Cristoforo Landino. În vârstă de vreo 66 de ani, profesorul tatălui lui Lorenzo, Piero Celgutos, și al lui Lorenzo însuși, strălucit scritor și conferențiar, cel ce îndruma gândirea florentină să se elibereze de dogme și să aplice la natură descoperirile științei. Deținuse funcția de secretar particular la signorie, avea experiență în politică și era de trei generații conducătorul cercului medicii. Era o autoritate în privința operei lui Dante și publicase comentarii la prima ediție a Divinei Comedii, tipărită la Florența. Dar opera vieții lui se concentra în jurul limbii italiene volgare, pe care, aproape de unul singur, o transformase dintr-un argou disprețuit într-o limbă respectabilă, traducând pe Pliniu, Horațiu și Virgiliu. Era cunoscut la Florența pentru crezul său revoluționar. Baza profundă a acțiunii constă în supremația luminoasă a contemplației și a cunoașterii. Găsise în Lorenzo într a eroului Republicii lui Platon. Conducătorul ideal al cetății este învățatul. Cocoțat pe marginea unui scaun țeapăn de piele, ședea Angelo Poliziano, în vârstă de 36 de ani, despre care adversarii medicilor spuneau că era ținut de Lorenzo în preajma sa numai pentru ca, prin contrast, să pară el mai atrăgător. Totuși, era recunoscut drept cel mai extraordinar învățat din rândurile lor, scrisese în limba latină încă de la vârsta de 10 ani, la 12 ani fusese invitat la Compania di Dotrina din Florența pentru a fi instruit de ficino, landino și de învățații greci aduși la Florența de către medicii. Încă de la 16 ani tradusese primele capitole din Iliada lui Homer, și fusese luat la Palat de Lorenzo ca să-i instruiască pe fiii săi. Deși era unul dintre cei mai urâți oameni, avea un stil mai luminos și mai clar decât oricare alt poet de la Petrarca în Stanțe per la Jostra di Giuliano, un poem de lungimea unei cărți întregi în care preamărea turnirul lui Giuliano de Medici, fratele mai mic al lui Lorenzo, ucis de Pazzi, devenise un model pentru poezia italiană. Privirea lui Michelangelo trecu apoi spre cel mai tânăr și mai atrăgător din grup, Pico de la Mirandola, de 27 de ani, care citea și scria în 22 de limbi. Ceilalți membri ai grupului îl necăjeau spunând, singurul motiv pentru care Pico n-a învățat și a 23-a limbă este că nu a descoperit-o încă. Cunoscut ca marele senior al Italiei cu o fire blândă și sinceră pe care o subliniau parcă părul său auriu mătăsos, ochii de un albastru intens, pielea bălaie imaculată, silueta zveltă, Florentinii îl numeau frumos și iubit. Crezul său intelectual era unitatea cunoașterii. Ambiția lui să împace toate religiile și filozofiile de la începutul veacurilor. Ca și Ficino, năzuia să cuprindă în mintea lui totalitatea învățăturii omenești. În acest scop, îi citea pe filozofii chinezi în chinezește, pe arabi în arabă, pe evrei în ebraică, socotind că toate limbile nu sunt altceva decât diviziunile firește ale unei singuri limbi universale. Cel mai bine înzestrat dintre toți italienii, nu își făcea totuși dușmani, după cum pocitul polițiano nu și putea face prieteni. Ușa se deschise și Lorenzo o intre șchiopătând, urmarea unui atac de gută de care suferea periodic. Salută din cap spre ceilalți, apoi se întoarse către Michelangelo. Aceasta este Sancta Sanctorum, cea mai sfântă dintre cele sfinte. Cea mai însemnată parte din tot ce se învață în Florența ea ființă în această cameră. Ori de câte ori ne aflăm în palat și tu ești liber, vino printre noi. Lorenzo dădu deoparte un paravan înflorat și ciocănii în măsuța aflată în spate, de unde Michelangelo înțelese că studiolo era așezat chiar sub sufragerie. Auzi platforma mișcându-se în lăcașul ascensorului și, după câteva clipe, academicienii luau platouri cu brânză, fructe, pâine, miere, nuci și le așezau pe masa joasă din mijlocul camerei. N-aveau servitori prin preajmă și nici nu găseai altceva de băut decât lapte Deși discuția era ușoară, Michelangelo înțelese că grupul se întâlnise pentru a lucra Și, după cină, vinul făcea părul măciucă Masa a fost strânsă, farfuriile, cojile de fructe și de nuci au fost îndepărtate tot cu ajutorul ascensorului Dintr-o dată, conversația deveni serioasă Așezat pe un scaunel scund alături de Bertoldo, Michelangelo auzi argumentele întreptate împotriva bisericii, pe care învățații din acea încăpere nu mai socoteau una cu religia lor. Florența în era un focar de nemulțumire, din pricină că Lorenzo, ca și majoritatea concetățenilor lui, ajunseseră la concluzia că Papa Sixtus al Romei condusese din umbră conspirația Pazii care avusese drept urmare uciderea lui Giuliano și înjunghierea aproape fatală a lui Lorenzo. Papa excomunicase Florența, interzicând clerului să-și îndeplinească serviciile religioase. La rândul ei, Florența îl excomunicase pe papă, declarând că pretențiile lui la supremație se întemeiau pe tot felul de falsuri, cu nimic mai prejos ca donația lui Constantin, datând din secolul al viii -lea. Papa, în strădania lui de a-l strivi pe Lorenzo, trimisese trupe în Toscana, care pârjoliseră și prădaseră provincia până la Poggibonsi, orașul învecinat. În 1484, odată cu înscăunarea papei inocențiu al VIII-lea, pacea fusese restabilită între Florența și Roma. Dar, după dovezile pe care Michelangelo le auzea rezumate de cei adunați în jurul mesei, reieșea că o mare parte a clerului toscan se comporta din ce în ce mai imoral, atât în viața personală, cât și în practica bisericească. Excepția care confirma regula o constituia Ordinul Augustinilor de la Santo Spirito, în rândul căruia domnea o disciplină liber consimțită, fără de pată, Sub conducerea starețului Bichialini Pico de la Mirandola își rezema coatele de masa joasă sprijininduși și barbia pe mâinile împreunate Cred că am aflat răspuns dilemei noastre privind biserica Prin gura unui călugăr dominican de la Ferrara L-am auzit predicând acolo Face să se cutremure încheieturile catedralei Landino, care își purta părul alb în plete lungi, atârnând pe spate și cu șubițe căzute pe frunte, se aplecă peste masă astfel încât Michelangelo putu să-i vadă pe în fin fiind din jurul ochilor. Călugărul acesta se mărginește doar la ce scrie la carte?" Din potrivă, Landino," răspunse Pico, e un desăvârșit cercetător al Bibliei și al Sfântului Augustin." Înfierează cu mai multă străjnicie corupția clerului chiar decât noi Angelo Poliziano, cel cu trăsături greoaie și cu păr negru, aspru Atârnându-i asemenea unor sfori peste urechi și acoperindu-i o parte a pielii zgrunțuroase a obrajilor Își umezi buza inferioară, excesiv de roșie și de ieșită în afară Mai mult chiar decât corupția mă înfricoșează ignoranța Luminatul Ficino, cu o față mobilă, expresivă, cu nasul și gura de proporții miniaturale, exclamă cu înfocare De mult n-a mai avut la Florența un învățat în Amvon, în afară de Fra Mariano și de starețul Bichelini Girolamo Savonarola a închinat ani de zile studiului, îi asigură Pico, lui Platon și lui Aristotel, cât și teologiei Care sunt ambițiile lui? Întrebă Lorenzo Să purifice biserica Nimic altceva? La putere nu râvnește? Numai la puterea dinăuntrul său Dacă acest călugăr ar voi să ni se alăture Propuse Lorenzo, Dacă excelența voastră ar solicita clerului din Lombardia mutarea lui Mă voi îngriji Socotind discuția încheiată Cel mai vârstnic, Landino Și cel mai tânăr, Pico își îndreptară acum atenția spre Michelangelo. Landino îl întrebă dacă citise cele scrise de Pliniu despre vestita statuie greacă Laocoon. Nu știu nimic din Pliniu. Atunci am să-ți citesc. Luă o carte de pe raft, frunzări repede prin ea, apoi citi povestea statuii din Palatul Împăratului Titus. O operă care poate fi considerată superioară oricărei alte creații a picturii, sau sculpturii de statui. E sculptată dintr-un singur bloc, atât figura centrală cât și copiii și șerpii cu minunatele lor încolăciri. Polițiano citi mai departe, din Lucian, descrierea statuii lui Venus din Cnidos, care o reprezenta pe Venus stând în fața lui Paris, când acesta îi acordă premiul pentru cea mai desăvârșită frumusețe. Apoi Pico a mintit despre statuia din marmură pentelică de pe mormântul lui Xenofon Cu siguranță că Michelangelo vrea să-l citească pe Pauzanias în original, spuse Pico Am să-ți aduc manuscrisul meu Nu știu să citesc grecește, spuse Michelangelo cam rușinat Am să te învăț N-am talent pentru limbi străine Nu face nimic, sări polițianu. Până într-un an vei scrie sonetea atât în latinește cât și în grecește. Michelangelo murmură pentru sine. Îngăduiți-mi să mă îndoiesc.